Egoit, uh, urrut iku etxago ekilan egin hun egoit Egoit Ordean hitz bat yekilan ebe nesken egin huntan, ebe zale hui antzen duk funtxian Nesken egin huntan beita hitz ordu bat ebe ziak zientaldik antolatuk, ea tsebaik antolatuk, ez pikatzen ahalduk amini bat e, zer duzien? Bai behaz, uh, dele behatu dugu Mintzaldi baten antolatzea uh, Mintzaldiaren helbuga da Euskararen uh, geroaz gogozkatzea, eta euskararen geroaz uh, beno euskararen uh, uh, transmisioaz uh, gobozkatzea. Uh, azken inkesek uh, argiki erakusten die uh, etxeko transmisioa pekuarrekara eta bian dela, Sentenitzzek uh, pentsatzen zi etxean txikiko zela bika eta azken urtetan ikusten dugu egoera belzten nahi dela, eta beraz, emementu enten, Euskalaren transmisioa bermatzeko bide nausia e eskola dela, eta beraz, horren inguian nahi ginean bat bat e mintzaldi bat antolatu. E, eta hoi, hoetan, eskualde hoetan hola da, la eshibeguan partikularski zumbatkiak txarra txarra, txarrak duzak, eni duitzen zita kolak anpotik, Chivua si beste tameno markatu ikago da la tendencia hoy. Bueno, es, pues bon, pentsatzen ditut ere gaizak ez direla belesti beharre, Baina egia da, Siberoan eta barnekaldean aldean, uh, Basenabarren eta Siberoan, uh, luizaz etxeko uh, transmisioa bermatuik izan dela. Hoi uh, kostiuma hori atxiki dela, eta beraz horrek uh, argi gune bat uh, eskaintzen zeion euskarari. Uh, uh, azken urteetako tendentzia aski argia da, uh, eta tendentzia horrek uh, erakusten du memento me ontan, uh, Ez dela behar bezain beste e, bermatuik etxeko transmisio hori. Hori inkastak biziak erakusten die. Behaz, ez dituzte denik e, beste lekietan ben benobeltzagoa, aski da kostaldeari soegitea. E, pentsatzen dut, kostaldearekin so egiten balin badugu, badugula baikorri zaiteko a, aran, manera, e, bena, arrenkuatzen, asteko nola erran egoera batean Ez da belts behinan asibergia gogozkatzen, eta asibergia jenten erritarren buian esartzen eskolak dian importantzia Euskararen geroaren bermatzeko. Egun eskola bilakatzen ari baita transmisioaren gune importanteena. Ez duk behantegi hien uste zauden? Ez da sekulan behantegi kontzientzia hartu behar da.